the moron show with antonina and christian mm idag -hmm. den 16 augusti, torsdag, så är det faktiskt Berätta ett skämt dagen Och det är även Suströmmingspremiär Och ska vi ta tag i lite senare Vi vill faktiskt inte öppna Suströmming i studion För då kommer det stinka, ja, nej, det sätta sig i gardinerna Och inte bara i ens hår utan gardinerna och här saker Så det vill vi inte ha Vi har gardiner Vi ska ringa upp Johan Wannelå Han jobbar ju med skämt och annat Så han kanske kan förklara lite hur det funkar med allt vad funkar det gäller skämt Och hur gör man ett skämt egentligen? Vem, vem uppfann alla de här bellman liksom? En riktigt rolig snubbe, skulle jag säga. Eller tjej. Ja, jag kanske kan få berätta min historia. Är det Johan. Hallå, Johan. Hej, Johan. Hej. Hur mår du? Jättebra. Ja, vad, vad gör du just nu? I detta nu vi Av pratar. Av en händelse så sitter jag och illustrerar en bok som ska vara fylld med roliga historier. Är det sant? <laughs> Att just nu så sitter jag och illustrerar en rolig historia om han som är på frisören och så är det en hund som tittar på honom och så ser hunden hungrig ut. Jo, jag väntar bara att jag av öra. Det är inte roligt skämt, men inte jag som tittar på det. Jag är bara teckningen. Men det, det var väl kul, eller? Ja. Men vi, vi tänkte på det. Hur, hur gör man skämt? Liksom? Hur kommer man på skämt? Hur tänker du när du gör dina skämt? Det där är ju jättesvårt, faktiskt. Eh, hur jag gör för att gör, göra skämt. Jag vet inte, liksom, jag vet bara grejen så här, att när jag ska komma på grejer så, så måste jag ha intryck, och det kan vara fan vad fan som helst. Så jag tar en promenad och, och då kan jag liksom gå förbi ett igenbommat dagis. Och det leder till någonting som har med tomater i världshuden att göra. Det är väldigt svårt att förklara. Men du, man måste ha ett annorlunda tänk sinne eller. Och tänk då, eller? Att man alltid har den nära till hands, liksom. Ja, ja men det tycker jag. Alltså, jag är inget fan av. Alltså, det här låter ju säkert jättekonstigt när jag säger detta. Men jag är inget fan av komedi. Ma? Det är jättekonstigt. Jag förstår ja. att, att det låter väldigt konstigt när just jag säger detta. Att jag är inget. Du vet, så här: pålagda skratt i en amerikansk tv-serie. Det får mig att vilja dö. Ja, det är sant. För för sådana... Men där kan jag hålla med. Dig lite, Det är lite skitfientligt. För att sådana här liksom påhittade skämt som folk sitter och skriver. De, alltså, det finns som till exempel i somras, så, ni vet ju alla att det var så här. Det och det var grundvattennivåer som var låga och sådär. Va? Mm. Men ute där jag var så var det en person som hade vattnat sin gräsmatta hela jädra sommaren så den bara lyste grönt som ett äpple liksom. Mm. Men alla andra gräsmattor var helt gula runt. Och, så, och, och, och, och trots att det är så här grönmattan är vår Och så ser jag hur den här personen mödosamt klipper den här gräsmatten med handgräsklippare. Och det är roligt, känner jag. Ja, ja. det, det finns ett skämt. Illustration över allting bara så här meningslöshet och det är fruktansvärt roligt och så sånt tycker jag är roligt och det är väl liksom det jag försöker fånga någonstans. men, det, men mitt... din humor då är egentligen personlighetsdrag som dras sig utanför normen liksom ja, ja men det kan man väl säga och liksom eller bara det här liksom pompös, pompösa grejer som det petas hål på eller liksom folk som inte, det är något av det absolut roligaste jag vet är ju liksom människor som är Liksom, de, de är som superskärnor, men de har sådana små sammanhang. Lite som Antonina. Nej, <skratt> <skratt> ja, men faktiskt, det var lite så. Stjärnor i sin egen ja, lilla det ask, är det, liksom. Det jag träffade sig, liksom, vad är du då? Så, jag, jag, jag, jag ritade i tidningen, skrev på mig, bort, i min radio, så här, du, jag är chef för en bensin. <skratt> <skratt> ja, det, det, det, det, det är det roligaste jag vet. Det är roligt. Samtidigt. Som samtidigt ser ner på andra, mot vad man själv kan åstadkomma liksom. Ja. Att det det var... jag gör är mycket bättre än vad du gör. Ja, ja, ja, ja de har väl själv tror du är liksom. De, de är. Ja, om jag bara hade en, bara liksom en liten dropp av den. Så hade jag sprängt. <laughs> det, just det där tycker jag är jätteroligt. Får, får jag berätta ett skämt som jag hittade här idag som jag tyckte var fantastiskt roligt. Så kan du sätta betyg på det mellan ett och 5? Ja. Då börjar det så här. en man sitter i ett hus där det knackar på dörren. Han öppnar dörren och ser en snigel på trappen. Han tar upp snigeln och kastar den så långt bort han kan. Tre år senare knackade på dörren igen. Mannen öppnar och ser samma snigeln och snigeln säger: "Vad fan handlade det där om? <tryck> det är, är femma va? <tryck> <tryck> det är det va? <tryck> jag kunde knappt läsa den i morse när jag läste den för att det var så roligt." <skratt> så jävla tråkigt Ja men det finns ju något roligt i att Det är just att det är en snigel som knackar på dörren mannen går upp när ser en snigel kastar den Det tycker jag skämtet är Ja för det är jätteroligt Och sen att han är så tyken och kommer tillbaka Och frågar vad fan det handlar om det är... Ja jag bra, det är ju skitroligt Men det är ju också en annan grej som är rolig Det är ju att få som är är ju jätteroligt Och så är det snigel är ju Ja man, är du med? Det är ja, det är kul. Men om vi ska wrapa upp detta som Antonina brukar säga. Berätta ditt roligaste skämt för oss. Okej, okay. men som jag sa så, sa så är det så här att jag gillar inte konstruerade skämt så jävla mycket. Men så att den roligaste skämtet... Den, om man nu ska liksom verkligen säga att det är en rolig historia så är detta en rolig historia men det är ingen vits. Men när jag hörde detta första gången så skrattar jag en hel dag och varje gång jag kommer att tänka på det så börjar jag skratta. Och det här har alltså inte hänt mig, utan jag har hört talas om det via Facebook eller någonting sånt här. Ja, men ja. Äh, ursäkta nu innan, innan du berättar historien. Bygger du inte upp en historia nu för mycket? Blir den, förstör du inte ja, lite jag den själv jag säger, nu? för det är ingen vits. Liksom, så att äh. Det inte är ingen som har den äh. utan så här. Nu. Mm. Ja, ja, men då kör vi. Då är det en kille. Då är det liksom i någon ort i Sverige. Det är alltså en san historia. Det är en ort i Sverige. Så är det en kille som ska gå till sin fotbollsträning. Och med sig har han en, en eh, matsäck som består av kyckling. Men så började de andra reta honom för detta. För att han hade matsäck med kyckling. Med det. Men det är för svårt att säga kyckling. Så man kallar honom fisken. <skratt> Vad kallar honom fisken? Fisken. <skratt> <laughs> <tid> ja, den är kul <tid> Det är bokstavligen en rolig historia Vad kan du tänka mig en rolig historia? det är bra Det var helt fantastiskt. vi får en sån här ändå Johan Eller En liten sån Ja <tid> Åh ja. oh, herregud, han ja, smäller av. Det var bidragsrätt. Ja, men tack så men hemskt så mycket för att vi fick ringa. Du har nu en fortsatt bra dag. Samma. Hej då Ivan. Hej. Hej. Vi far. Åh, jag smäller av, det kan vara roligt. Det, det är ju kul jag. att han skrattar lite innan alla ja. så. också. Det var mycket vannöftigt, är snyggt.